As ingeskakelet, kan ek jou gerust stel Hier is by die rechte plek Hier is by Net Radio SA Net Radio SA En ek is dokter Tini Eilers Wat uitzaai hiervan uit Airene Pretoria in Suid-Afrika in die program Soos gewoon ek Hierdie tyd Tussen CWR en Agheert Suid-Afrikaanse tyd, bezig met oordenking, ons oordink die woord van God Ek op ons al op een stadium, so stikkie voor stikkie nader kom Aan een manier, dat ons ook kan mediteer Dat jy die heel net sal sit en luister, ek denk ek het Eendag dit probeer doen hier Het weet nie suksesvol ek was en ek het nou nie navraag gedoen nie Waar jy nou net na my stem geluister het en die muziek daarmee gepaard Om dit net so te bepins, dis die jylle gedachte Is dat jy rustig sal wees en oor Godse woord sit en denk God werk in elk geval in ons Sal so nou vir ons een gedeelte uit die skrif lees, om die lucht te werp, oor hoe God werk, omdat hy vir ons baie lief is, geef ons om. Jy moet weet, feit dat jy hier sit en luister ingeskakel is, is omdat jy Godse woord lief het, en eindelijk geen ander rede nie. En as mens Godse woord lief het, dan is dit maar net omdat die God lief het, want hy is die woord. En God skip soos wat hy die begin, begin skip het. Haar recht in genesis, die woordkie bara, wat beteken om te skip uit niks, uit die ganse niks. Skip God die ganse heelal, hou al sy stand. En so skip hy ook in ons, in ons levens, omdat hy vir ons lief is en vir ons omgeen. Daarom wil ek jou net verseker vanand, die Heere, die skipper, die God van Abraham, Isaac en Jacob, is baie lief vir jou. Hy gee rechtig vir jou om is een liefde wat hy het. Weet ons gebruik soms maar die woord liefde of liefhe my oppervlakkig met verskillende soorte van nuances wat ons daarin het, soos wat ons goed het geword het met die begrip. Maar ek hoop en vertrouw en ek bid rechtig uit my diepste wees uit het God Elkeen wat luister Sal weis hoe lief hy Jou rechtig het Net probeer verstaan Door die Stembande van Die dienstneg wat hy sit In die eilers Probeer om die gedagtes van God aan jou oor te dra En is dit ook Dalk een van die redes waarom My stem so krakerig is To die heren kan weis hoes wat Paulus sê, ons het hierdie skat van Godse woord, het ons in erde kruike, broese erde kruike, uit stof is ons en tot stof gaan ons weer terugkeer. Maar God spreek ook die broese kruike, want het gaan nie oor die kruik nie, het gaan oor sy woord, En daarom glo ek dan ook, dat die Heere vanavond weer eens dit wat hy specifiek op sy hart het, daarin sal slaag om dier my dit met jou te deel. Kan hy verseker dat ek wacht op die Heere soos ek aangaan, dat ek precies sal sê wat hy wil hee, wat ek moet sê, so dat hy versadig hier kan vandaan weggaan. Maar heel eerstens weer vir jou sê ek moet rustig wees. Ek hoop jy kan ontspan. <coughs> hoop jy het 'n plek waar jy rustig kan sit of lê. En regtig ontspan. Voete bietjie op. Ek dank aan die Skepter. En wees rustig. Ouer gewoonte aan die geloof groet ek in paar verskillende talen in die Russische taal Privet, Strafvoetsja in die Duitse taal Guten Abend in die Hebreus Shalom Grieks Kalimera of Hallo, Hi en Hi en goeie naand vir ons mense wat die Afrikaans Afrikaanse taal nie net machtig is nie maar het lief is daarvoor en daarvan hou om in Afrikaans bedien te en good evening ook vir elke ander persoon waar jy ook al mag wees of jy hier in Zuid-Afrika is of of jy in een ander land, nou ons luister is baie, baie baie welkom elkeen van jylle wat gereeld inskakel ek is so dankbaar om soms as ek so kyk name te sien moet ek daarom ken soos Piet en Klinkie en braam en uh, dan is ek nie helemaal altyd seker van wie amal ingeskakel, is nie behalwe as jy vir my per WhatsApp kan sê dat jy luister of as jy hier in die kletskamer kan inkom, na die kletskamer, is by maklik op Facebook kyk jy maar to, by die search engine, is nie helemaal seker om dit te vertaal in die Afrikaans nie, en dan skryf jy daar in, maar net radio SA, en dan sal jy by die kletskamer uitkom, en iemand so inlaat, as jy nog nie tevore hier was nie. Maar ek weet, is nou nie noodzakelik, dat jy moet inskakel en met my praat nie, want radio werk moes nie eindelijk so, dat iemand radio aanskakel, en dan moet nie omroeper gesels nie. Maar dis toch moontlik om dit hier te doen, En as jy so wou, dan is die faciliteite tot jou beskikking Ek hoop jy voel nou redelijk gegroet En rustig Ek wil graag saam met jou bid Voordat ons aangaan So waar jy ook al is Die minuut, as jy wil, jy oog toemaak en rustig wees, en dan bid ons. <coughs> Heren, ons kom sê vir jy baie dankie vir voorrechte soos hierdie, om na jy woord te kan luister, om rustig te wees terwyl jy met ons praat, daarom kom plaas ons in swak hand, in jy sterke hand, en ons vertrouw u, Heere, is die skipper van die jimmel en van die aarde, om ook die herskippingswerk dier u woord in ons levens te doen. Sput ook dat u in die proces vir ons genadig sal wees. Sput vir die werking van u heilige gees, die teenwoordigheid van die heilige gees, die trooster, daar die gemeenskap van liefde, dat ons sal ervaar hoe liefie vir ons is, wanneer u met ons werk, vooral wanneer u met ons hart werk, bezig met daar die herskeppingsproces, dat u vir ons so stukkie vir stikkie sal lui en ons sal bemoedig en vertroos op die pad en ons weer eens verzeker van die liefde terwyl die saam met ons hier die pad stap en wanneer ons voet het al glij, dan weet ons Heere, u is daar om ons op te help dat ons weer erg op kan staan soos wat u dit ook met Daniel gedoen het toe hy daar in die teenwoordigheid van die engel deurgeslaan het en hy ons weer opgehelp het, dat hy weer kan staan. En dit bid ons, omdat ons weet, hy die liefde al jare terug aan die kruis op Golgotha vir ons bewys. Sien ons saambe zijn, vader, hier rondom die woord en ons bid dit in Jesus naam Ek herinner jy net weet dat jy ingeskakel is by Net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers uitsaai uitslaai van uit Irene in Pretoria, Suid-Afrika en ons bezig met ons program oordenking en ek begin om te concentreer hier op Jeremia's roeping op hierdie blad sal jy omdat dit die is wat ek jare terug toe ek tot bekeering gekom het gekoop het die baie datums hier net op hier een blad sy hier eerste hoofdstuk is hier verskij ek net bykie probeer tel 1 2 3 4 5 6 7 7 datums waarop die Heere sekere goed vir my gesê het, en omdat ek dit so hoog acht waardevol aantekeningen gemaakt datums daarby geskryf het en ook soms die plek. Ek gaan hier oor die roeping van Jeremia, hoe die Heere hom roep, en ek ek net luister, behalwe as jy self die Bijbel weer by Jeremia, en kyk die eerste hoofdstuk, en ek lees vanaf verse 4, die woord van die Heere het dan tot my gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. So ek wil het, terwyl jy luister na my op God koncentreer, hoe jy hom ook al voorstel, hoe die Heere jou al gehelpe dalk, dier die werk van die Heilige Gees, Om ek sien sit op sy troon en dat daar glans uit God schyn van so ar dat jy nie direct na hom kan kyk nie. En rondom sy troon is daar in die eerste plek Jezus aan sy rechte hand. Dan is daar weesens en ek ga nie nou al die weesens herhaal nie. Sê maar net vir jou daar is biljoene en biljoene Engele en die weesings waar die naaste aan God daar is is die hele tijd bezig om uit te roep heilig, heilig, heilig, so drie keer omdat dit heel waarschijnlijk verwees na vader, sien en heilige gees ek weet nie maar hulle kan eindelijk nie anders doen as om net te echo te wees van die heerlijkheid en die heiligheid van God neem Want terwijl mens aan God dink moet jy weet Dat hy die skepper is, die almachtige Die alwijse God Alomteenwoordig En al die ander benaminge wat ons Aan God toedig Sy attribuete te beskryf Hy sê vir Jeremia Jeremia hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, dit wil sê, ek en jy is beplande mense, ons is nie maar soma net hier nie, God het ons beplan, voor ons nog in die moederskoot gevorm is dier God, sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou gekeen. So bemoedigend is dit nie, dat God het beplan, dat ek en jou hier moet wees, en God het, een plan, met elkeen van ons. Boon behalwe die brere plan, namelijk deel van die lichaam van Christus, en dalk die voorrecht, om deel van die bruid te wees, is daar ook nou, nog jou eie plan, persoonlijke beplanning. God gee aan jou specifiek aandag. Het is een in een fabriek gaan dan kyk hoe hulle tafelkies en goed maak of nou meewelstukke of wat ook al. En hy sê nou dat hulle so volgens massaproduksie amper dier robotte gevorm word. Elkie lyk maar precies die Maar God werk nie so en hy werk individueel met ons. Hy ken jou, voordat hy jou in die moederskoot gevorm het. Voordat daar die selliekies daar in die moederskoot by mekaar uitgekom het en begin vermeerder het en vermeerder het, het God jou al gekend. Daarom is jy veilig in sy hande. Want hy het een plan. Soos hy die plan met Jeremia gehad het. Sê en voordat jy uit die lichaam voorgekom het, het ek jou geheilig. Die woord heilig beteken in die Hebrause taal die woordkie kados, beteken afgesonder, beteken God, het daarmee gesê, jy behoort aan my. Dit is soos iemand, wat een of ander kins voorwerp produseer, en dan sy of haar naam daarby aanheg, heg, so iemand kan weet wie is die persoon die ding ontwerp het net so is ek en jy ontwerp teer God en daarom behoort ons aan hom al ontdek ons dit miskien eers 21 jaar nadat ons geboore is maar jy was langs die pad Kom, my mens, tot hierdie ontwaking, hierdie wonderlijke openbaring moment, dat ek een vader in die jonge het, skipper, wat een plan met my het, en omdat hy almachtig is, en omdat hy alomteenwoordig is, en alvetend is, weet hy alles van my elke breekdeel van 'n sekund. Daarom is hy vanavond weer eens gereed om met jou te praat met jou specifiek. En soos wat jy nou op God concentreer, soos ek op jou concentreer asof ek in jou oog kyk, daar so dier die vensters van jou siel. En ek hoop dat ons daar die soort contact kan bewerkstellig, want by God is afstand beteken dat het eindelijk nie is nie, dit is nie, nie In die geestes wereld is tyd en ruimte, is dit eindelijk nie een factor nie soos een onmiddellikheid een soos wat die Engelse daarvan praat so God weet nou van jou hy weet hoeveel hare jy op jou kop het is getel hy sal ook nie in afval as het nie sy wil is nie hy weet waar staan jy nou in jou geestelike leven precies waar jy staan wat jy nou moet weet, hoe jy moet voor toe gaan, op wat een manier jy dit moet doen, wat eerste gedoen moet word, so hy jou nie afskrik nie. God wil nie een mens afskrik nie, wie jou kalm en bedaard het, daarom is hy ook die prins van vrede, die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, om om toe te laat, om met jou te werk, Maar hy is die skipper, en nou is hy bezig met restaurasie werk, volgens sy raadsplan, precies wat hy met jou en my in gedachte het. Nou met Jeremia sê die Heere verder vir hom in vers 9 Toe die Heere sy hand uitgesteek, uitgestrek En my mond angeroer Die Heere vat hom spesifiek raak aan sy lippe Omdat hy juist daar die lippe van hom wil gebruik Sien as God nie help nie dan gaan ons dit nie kan doen he. Het sy mond aangeroor, en die Heer het vir my gesê, hiermee le ek my woorde in jou mond. En toe die Heer met my ook hierdie skrifgedeelde gedeel het, het ek piekie geskrik die volgende woorde, vir die volgende woorde, waar hy gesê, kyk, ek stel jou vandag an oor die nasies, oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. toe ek daarom by daar gedeeltes gekom het, by die bou en plant het ek het moedrooi onderstreep, omdat dit moeilik is om te denk dat jy sekere goed moet verwoes, om uit te ruk en om te gooi en te vernietig, en ek het lang gevat, voordat die Heere my gehelp het om dit te verstaan, dat jy nie bang is daarvoor nie, dat jy nie bevrees moet wees nie, want het gaan oor die goed wat verkeerd in mensese levens opgebouw is, verkeerde begrippe, dinge wat mense van kinsbeen af verkeerd verstaan het, Die goed moet reggestel word, daar is sekere begrippe in die skrif wat verskrikkelijk belangrijk is, woorde. Is ek die Heere my geneem het in die dieptes, dieptes van sy woord, om die oorsprong daarvan te verstaan en te weet waar het vandaan kom en hoe hy dier die eeuwe jyn gewaak het oor sy woord in die verskillende wat ons nou vandag nog het en later in bepaalde vertalings na vore gekom het, soos hier die oude Afrikaanse vertaling wat ek hier het. En nou verder sê die Heere vir hom, verder het die woord van die Heere tot my gekom en gesê, wat sien jy, Eremea, Wat is dit wat jy sien. En ek hoop jy kan vanaand ook in jou gees sien wat Jeremia gesien het. Want dit bly tot in alle ewigheid bly hierdie gesig waar. En het dit beteken is vol en sal dit ook vir jou Sekerlik betekenis kry en die dit nog nie vir jou betekenis gekry het nie ek vraag vir hom wat sien jy heren me ja ek antwoord ek sien een amandeltak nou die heren wil nie een mens moet voordoen dat die ene van iets sien of dink of wat nie maar dat jy met oopeerlikheid, met nederigheid en eenvoud met God sal praat. Net dit wat jy ervaar, as daar iets in jou hart is, as daar iets is wat jy vermoed, om dit met God te deel, met absolute eerlikheid, want God weet in elk geval nog voor Jeremia hier antwoord, weet God ons wat hy sê. Net so weet God wat jy voel, wat jy denk, wat jy ervaar, hy weet dit maar hy soek iemand met wie hy een pad kan stap, eerlik, opreg, nederig, onopgesmik, ongekunsteld, maar net jy en ek. Al het jy nou ook wat er soort van 'n titel of graad of al die goed, wanneer ons by God kom staan, dan betekent daar die goed eindelijk soort van niks nie. Het gang my net oor jou en jou naam, hy praat hier so met Jeremia, want dit is Jeremia sy naam, en die Heere praat met hom so op sy voornaam. Toe sê die Heere vir hom Jy het goed gesien Want ek is wakker oor my woord om dit te volbring Nou kom het hy een amandeltak gesien en hoekom antwoord die Heere nou vir hom in hierdie soort woorde vir hom sê jy het nou goed gesien is recht wat jy gesien het Jy het aan amandeltak sien. Sien, God kan bevestig wat jy sê, of nie. Wat ek en jy met hom praat, kan God bevestig, of nie. Want is daar die echt, dit wat daar binne in jou is, wat jy moest nou met hom deel, nie iets anders nie. nou, in die nieuwe Afrikaanse vertaling 1983, wat ek nie nou voor my oop het en hy le langs my, is daar een aantekening by hier die woord ek is wakker oor my woord, daar die woord wakker. Is daar een aantekening, as jy sal kyk in die 1983 vertaling, is daar verwysing daar in voetnoot, dat die woord wakker het die selfde grond as die woord een amandelboom, want wat hy nou gesien het, was een amandeltak. Nou in die Hebrews is dit makkelijk, jy kan dit soms sien, want die twee woorde, like jy sê as jy die wortel, as jy nou geleer het om na die wortel van die woord te kyk, nou dit kan mens nou nie in Afrikaanse of Engelse vertaling of enige ander, dit net in die Hebraeuse tekst wat jy dit kan sien, maar omdat ek het nou kan sien, dan kan ek het met, met jou deel. As mens in Israel jy self bevind, ek was in een interessante tyd daar, het was in die middel van die winter, of min of meer na die einde van die winter, maar het was nog winter, het was baie koud, as in februari. En toet ek dit nou saam met die mense beleef in Jerusalem, toe die heel eerste amandelbome begin bot, want amal in Jerusalem weet dat dit een baie positieve betekenis het om die amandelbome te sien bot snaaks, nie waar nie. By ons is dit nie nie so nie. Ons het nou nie, daar die opgewondenheid as jy a mandelboom sien, blom, dat jy telefoon optel en vir mense ooral wat jy ken sê, soos wat ons dit nou vir dag so doen, sê dan met, met die whatsapp of hoe ook al. Want dit ent nie vir ons daar die slonderse betekenis nie. En daar in Jerusalem het hy daar die spesifieke wonderlike dit is vir die mense, een teken van nieuwe lewe. want dit is een nieuwe seisoen, die winter is voorbij, daar is ‘n nieuwe seisoen van vrucht dra, wat aangebreek het, en miskien is dit die rede, hoekom die heren met jou nou praat, en ek nie eindelijk rechtig voorbereid het, want ek het vir die Heere gevraag om vir my my te help, om dit wat hy specifiek in gedachte het, vir my, op my hart te druk, dat ek dit net reflecteer, soos die maan, maar net die son sy strale kan reflecteer, die maan het toch nie, selfeie glans nie, het reflecteer maar net die son se strale, Is dit nie dalk so, dat daar een nieuwe seisoen in jou lewe aangebreek het nie? Jy sal weet, die gees van die Heere sal dit nou mos in jou bevestig, het sal soos een echo daar wees. En as dit so is, dan al draai jy alreeds vruchte, dan wil die Heere het dat jy meer vrug moet draag. Het is wat hy vir Jeremia gewaas het. En Jeremia het het raak gesien en het erken. En die Heere kon het bevestig En weet jy, as jy nou dieper in hierdie saak wil gaan oor wat jy nou eindelijk hier raak gesien het, hierdie amandeltak dan moet jy dalk net so'n bykie vasthou wees net een bykie rustig en dan luister jy, jy is musiek voordat ek ‘n verdere gedeelte in Exodus vir jou gaan lees juist oor hierdie oor hierdie amandeltak dat ons dit mooi kan verstaan die ja, amandeltak en die Heere gesê het, ja, jy het recht gesien want ek is wakker oor my woord, God is wakker, oor sy woord, Ek herinner jou dat jy in geskakel is hier by net radio SA, luister ons op die 10e eiderschat vanaf Eirene Pretoria in zuid afrikaans Bezig om uit jy te praat oor die roeping van Jeremia en hoe die heren met hom gepraat het, omgewees dat sy nieuwe seizoen wat gaan aanbreek in sy lewe, want hy het hierdie amandeltak gesien en die heren sê hy het recht gesien, Want ek is wakker oor my woord Nou Ek gaan hier nou neem Na Exodus toe Exodus 37 En ek gaan lees van af Vers 17, het gaan hier oor Voorwerpe in die tempel Nou ek net weet, net eers Hoe gedachte spiek hier lei Kan hier onthou <tie> na die skrif begin met tuin van Eden, in middel van die tuin, daar twee bome, die een is die boom van die lewe, en die ander een die boom van kennis van goed en kwaad, en weer recht achter in die Bijbel en openbaring, sien jy weer die nieuwe Jerusalem, en dan kan jy maar weer gaan kyk, die boom van die lewe is weer daar, want alles gaan eindelijk maar oor die boom van die lewe. En as ek maar so, iets die in jou oor kan vluister Jezus is die boom van die lewe so kom hy gesê het vir sy disciples gesê het hoe die rot om omstaan hy sê is jy nie my vluis eet en my bloed drink nie het jy geen lewe aan jy self nie want nou is het oordonderend soms om so iets te hoor soos van haar die disciples wat weggelope toe en gesê het hulle gaan nie verder daarna luister nie Wil die Heer, wil jou nie eendig oordonder, nie? Hy wil jou stiegsagies, so trekie vir trekie, neem, by jou hand, en jou elke keer herinner, dat anders hy lief is vir jou, en waar hy dan ook al met jou stap is, net in absolute liefde, en nie moet nie bang wees, nie? Moet om al vertrouw, En hier in vers, ek soor is 37, en ek nou vir lees, oor een belangrike gedeelte, of oor belangrike item, wat in die middel van die tempel was. Ken jy nou die middel van die tuin, weer hier in die middel, wat sal die middel wees van die tempel? Jy het die vooral gekry, dan die heilige gedeelte, en dan die, die allerheiligste. So wat so die middelste wees? Moes nou eenvoudig neem. Dit is dan die eilige gedeelte. Dit is die middelste gedeelte van die tempel. Nou kyk, wat, wat staan daar? So mooi luister oor. Hy het ook die kandelaar van goud gemaakt, van druiwerk. Het hy die kandelaar gemaakt, sy voetstuk en sy stam. Sien jy wat? Sien jy iets raak, die woord stam? Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme was daarmee saam uit een stuk. Jy kan nou klaas sien as een boom, ek hoef dit moos nou nie rechtig vir te sê nie. Het staan moos hier, stam, kelkies, blomme. En sês arms, dit is nou so 6. Takke, wat eindelijk 7 is, van die middelste tak is eindelijk die kandelaar met 6 arms, so dis 7 en 6 arms het uit die sy daarvan uitgegaan vanuit 3 arms van die kandelaar uit die 1 kant en 3 arms van die kandelaar en die andere kant 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, een knop en een blom, en drie kelkies soos amandelblomme, aan die ander arm, een knop en een blom, so was dit aan die ses arms, wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self, omdat hy die kandelaar met sy arms, dat wil sê die ses arms, plus die kandelaar 7, dis ook om 7 vlamme is, maar die kandelaar self was vier kelkies soos amandelblomme met knoppe en blomme. Nou mense wanner het een boomknoppe en blomme? Ek hoef dit nie vir jou uit te spelen nie, jy weet het, jy het van een kind af al perske bome en ander bome gesien. Het begin bot, as het begin bot, dan sien jy knoppies en jy sien blomme. Want die een knoppie gaan oop en die volgende dag gaan nog een oop of twee of drie, wat ook al. Dis type, dit is die bloeie dit is die blom. Dit is wat Jeremia gesien het. En toe hy dit gesien het, sê die Heere vir my het recht gesien. Want ek is wakker oor my woord. Want dit is die boom van die lewe. En dit is waarmee God Skip Lewe God skip Lewe in Een mens En as Jy nou mooi geluister het, dan Denk ek Dis wat die Heere vir jou wil sê en vir my Dat daar een nieuwe seisoen Aangebreek het Daar was een knop onder die eerste paar arms wat daar uitgaan en 'n knop onder die tweede paar arms wat daar uitgaan en 'n knop onder die derde paar arms wat daar uitgaan voor die 6 arms wat daar uitgaan. is na nou die 6 takke dan van die boom met die middelste gedeelte as die sewende. Drie knoppe en hulle arms was daarmee saam uit een stuk. Alles saam een stuk druifwerp van suiver goud. En hy het sieve lampe daarvoor gemaakt en sy snuiters en sy bakkies van suiver goud. God werk met suiver goud. Kostbare materiaal waarmee God werk. Dit wat stand hou, dit wat nie vergaan nie, ander soorte van metale, die goed roes, maar hier by die goud is dit so, dat dit bly altyd so. Het neem nie deel aan hierdie roesproces nie. Roes is iets wat opvreed. Dit is verwoesting. Maar dit wat God in die mens doen, blij staan tot in alle eeuwigheid. Alles sal vergaan, het die Heere gesê. Maar my woord sal blij staan tot in alle eeuwigheid. Die werk wat God in ons doen, dier sy woord. As jy na sy woord kyk, dan moet jy hierdie amandelboom raak sien, wat eindelijk die boom van die lewe is. En eindelijk is hier die hele woord die boom van die lewe. En so kon jy in die Hebraaus gewaas het, hoe die heel eerste tek sommer op begin, en kan jy, die kandelaar daar in sien. Iemand het 'n boek hier oorgeskryf ook. En so aangetoon, hoe begin die Here sommer al klaar met hierdie kandelaare as 'n waarmerk van sy woord. Jy weet mos so 'n minstuk of kom ons noem dit note, geld note. Dit so een waarmerk of 'n watermerk in hulle so dat die mens dit kan sien as ek. Mense wat by die bankenwerk leer, word geleer om dit te, te kyk. Ek, ek is nou nie iemand wat opgeleid is in die bankwees nie, nog nooit daar gewerkt nie, so ek weet nie, maar ek het verstaan, dat mense wat met geld werk, die tellers, hulle word elke dag oor en oor blootgestel aan echte, echte, noote dat hulle soms so helemaal amper gees en siel en lichaam raak met die echtheid Sodat as hulle een onechte noot hanteer het het onmiddellik kan sien wat so God met ons doen is echt Dit gaan blij staan, tot in al eeuwigheid, dit gaan nooit weg nie. Sal dit nog vir jou op die stadium, as ons weer tijd het, en die heren my so laai, vir jou neem na 1 Korintheers toe, na die dag van die oordeel en wat daar gaan gebeur, en hoe hier die werk wat God vir jou gedoen het, gaan blij staan. Niemand kan het wegvat nie, niemand kan het verweider nie Het is God, sy werk, het is soos goud Het is soos stikke goud in jou Dit is tot in jou DNA, tot in die dieptes van jou, jylle weese Wat God vir jou doen, kan nooit verdwaai nie As een voorbeeld van Elisa Een man wat mense selfs in die doodheid opgewek het, wonderwerke kon doen, en ons doen nie, hy is God wat dierom gewerk het. Hy is begraven, hy in die hand, sy gebeent is, daar gele in die graf. En daar was een processie wat daar voorbij het twee Konings 13. Mense wat iemand wil gaan begrawe, en toe was daar een bende op pad, en toe het vrees vir die bende, toe gooi hulle die lyk in die naaste graf wat Elisa sin was, en die skrif sê, toe sy lichaam, die lichaam van die, die dode mens, in aanraking kom, die gebeentes van Elisa, toe staan hy die roodheid op. Het sê vir jou, dat daar die salving, dit wat God in hom gedoen het, verdoei nooit nie. Al is jou ook al lang kal begrawe, dan bly dit nog altyd tot diep in jou beenmurg, in die diepste dieptes van jou DNA. Van wie is dit wat God vir jou doen, bly staan tot in alle eeuwigheid. En ek sê vir jou, en ek kyk vir jou in jou oog en sê die Heere, het een nieuwe seisoen vir jou. En hy wil in jou werk vir hier die seisoen voor so dat jy dit sal kan doen. Want in jy kracht kan ons eindelik niks doen nie. Maar is God. Daarom het ons hier die skat in erde kruike. Maar dat ons hier die skat in ons het, is een gewisse feit. Al is ons broos aan die buitenkant sier die onvernietigbare eeuwige werk van God in jou binneste en het sal daar bly tot in alle eeuwigheid. Ek hoop dat die Heere vanavond met jou gepraat het om jou te bemoedig op die pad op die toekomst en daarmee gaan ek jou dan hiervan uit Irene groet en ek het hier specifiek Thomas Roussos wat sing Over the Wedding en mag die sien van die Heere vanavond met jou wees totdat Jezus weerkom. Shalom I love you forever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 All of the pain that a man and a woman must die, I will stand by your side.